Oh uh -huh. nderuar televizionistë e emisionit duke kërkuar përgjigjen kudo që një dugan diekuroiçe pa shëndmshir Allahu te yatmeu kështu ju uroj mirë se ardhjën e emisionit ton do të ta kushtimishte takohemi tani për të realizuar pyetjet tuaja zakonisht në në studio është një audiorepriturës sot hojajoni i nderuar Alaudin Abazi i cili me shumë vullnet do ta me shumë dëshirë ju përgjigjet pyetjeve tuaja që sot ju i keni adresuar në postën tonë elektronike spozjas më shumë të dashur miqë dhe në emrin tuaj po ju uraj hoxha Samir Sardia. Xhallese aleikum selam dhe mirëseerdhëm studio. Aleikum selam, mirësuje. Atëher un po lejoj pyetjen e parë që shkojm këtu me Riedën në emisionit. Njëtë rishikohet fillimisht apo shëndet më përshëndetën islame dhe thot kam këtë pyetje. Nëse një grua ka qenë 7 sën dhe nuk ka gjëruar për shkak të vështirsive, tash po e dy muaj që ka lindur fëmijën Thot si duhet të kompenzoj Ramazanin e kaluar për deri sa ka frikë se kompenzimi Ramazanit Munda këtë probleme për gjithë dhe njën e femijas dhe si duhet të kompenzoj Thot të farë për gjithë dhe do të naipëni Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin O salatu o salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmërin Allahu në larsuar lafdrojm, i qojmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammadis sallallahu alaihi wasallam familjes e ti, shokve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me uzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Është vërtet se gruaja e cila është shtatzën, do thotë në nëse është në pyetje do thotë përqesimi i gjendjes së saj apo gjendjes së fëmijës që e ka në në barkun e saj, i lejohet asaj të ta le shai do thotë mos ta agjroj mua në Ramazan ndë dhe në kët nuk ka nuk ka kur farë mëkati, në të kundërt nëse ajo insiston do thotë të agjuroj duke i rrezikuar do thotë jetën vetes dhe fëmijës atëre në këtë ajo mundet me pas mëkat. Por lidhje me kompenzimin, themi se pau fut do thotë në elaborimet e Fukahave, themi se ajo obligohet që për çdo ditë që i kalon do thotë të kompenzojë atëre kur të lirohat pas shtatzanis. Por në rastin konkret do thotë kur Fmia është në Gjithëdhënje, gjithashtu është rrethanë dhe është situat ku gruaja gjithashtu do thotë lirohet nga agjerimi i Ramazanit apo edhe nga agjerimi atyre ditëve të të pa agjëruara të Ramazanit më herët. Prandaj në këtë rreth konkrete ajo nuk do të vazhdojë do thotë ti ti kompenzoj ato ditë, duhet ta lejë Ramazanin e, deri në momentin kur fëmija dhe thot largohet nga gjithënja dhe atëherë kur lirohet dhe thot femra dhe thot gruaja edhe nuk kam në fëmi dhe thot në, në gjithë atëherë dhe thot i kompenzon ato dit të betura dhe thot dit për dit dhe në këtë inshalla nuk ka kur far kur far probleme zote edhe më smirë Mirosha, Allah, ju shë probleme të kemi një pyri të shkurëtër nga një tëri shikues tjetër i cili thot kështu Leximin e surrës Kehf, thotë, a duhet ta lexojmë para pa Jumës apo pas namazit të Jumës. Në, <coughs> në përgjithësi do thotë transmetime të cilat kanë ardhur në lidhje me leximin e surrës Kehf ditën e xhumës, ë mejesë ka ka do thotë shtjellime dhe, thot, e, dhe e, shpjegime nga dietarët e hadithit për vërtësinë e këtyre haditheve, themi se e, ato hadithe kanë ka, ka ardhur kush e lexon do thotë surën Kehf ditën e xhumës. Jomul Gjuma Dhe thot ka është gjala ditën e Gjuma e, Këtu në në kupton dita Dhe thot prej e, linje Se djelit deri në perendim Ma dje dhe ka prej ulemave Që kanë thonë mjafton apo është lejoa ta këndoj edhe në natën e ditës së xumës për arsyesë se fjala yawm ul-xum'a ditë e xumës në nën kupton do thotë kret ajo dita dhe nata së bashku sikurse që themi do thotë sa nëse dikush na pyet se sa ditë këndej themi dy ditë po atë nuk kupton edhe nata edhe dita po e për këtë kuptim do thotë këndon se këtu hin edhe nata megjithatë themi se nëse nëse e, një person e lexon do thotë surën al-kahf Prai mëngjesit do thot, pasi që të lind dielli deri në momentin e perëndimit të diellit ditën e xumah, inshallah e ka arritur shpërblimin për cilën ë tregohet do thot në këto hadithe që flasin për vlerën e leximit të surrës al-kahf në ditën e xumah. Zoti dhe mësmire. Allah ju shpërbleft, Hoxha shpyet ja radhës vjen nga një trisikues tjetër, pa asnjë pyetje të shkurtër, thot kështu, a lejohet krijimi i filmave të animuar me personazhe njerëz? është çështje do të thot diskutabile dhe kanë fol do thot ulemat posaçish dietar të bashkohor ë vërshtrimi i çështjes është në në faktin se kemi fol edhe në disa përgjigje të mëhershme që Allahu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë ndalu do thot pikturimi i qenieve të gjalla posaçish a janë njerëz apo kafsh apo diçka tjetër kjo është ndaluar në islam edhe Allah pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem tregon apo i çorton do thotë pikturuesit me fjalën fa'ilul lil musawirin te mjerat ata te cilet pikturojn do thotë qenie te gjalla ë kjo është do thotë në një anë në anën tjetër ekzistojn disa praktika në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në të cilat nënkuptojmë se përdorimi i, po për them vizatimave, po disa lodrave që të qenieve të gjalla, qoftë kafsh apo të njerëzve, që janë përdorur në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam, si lodra fmijësh. Dhe këto kanë qenë, do thotë, lodra që janë nën personifikim i qenieve të gjalla. Dhe disa prej gjetarëve bashkëkohor, kur kanë folë, do thotë, për çështjen e filmave vizatimor të animuar apo edhe lodrave që i mbahen nëpër shtëpi tona, do thot lodrat të qenieve të gjalla të kafshë e kështu me radh, ë kanë janë mbështet do thot në analogji me këto praktika në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe kanë thënë se nëse këto lodra do thot të qenieve të gjalla mbahen në shtëpi për të dhëtruar dhe zbavitur fëmijët dhe gjithashtu bëhet pikturimi i qenieve të gjalla me qëllim të edukimin e fëmijëve dhe arsimimet e tyre jo me ndonjë qëllim tjetër, atëre kanë bër përjashtim nga ndalesa e, e pikturimit në përziosi që bëhet do thotë për destinime dhe objektiva të tjera. Prandaj edhe çështjen e, e filmit apo e, bërjes së filmave të animuar, e, në qenje të cilën ka qenie të gjalla që lëvizin, ecin dhe ato janë do thotë për qëllim të fëmijë do thotë që të dëfren të dhe lozin me to, dhe thot, duke i shikuar, po adhe njëti në ko, edhe jenë për qëllim edukativ, dhe thot, për me mësu, dhe thot, moralit të larta, vlerat të qarta, atër e ka një grup mjaft i koncidruusëm i djetarëve bashkohorë, që elejojnë, dhe thot, këto e, forma, dhe thot, të, të lojdrave dhe lojrave dhe e, pikturave që kanë, dhe thot, këtë destinim, zote edhe më smiri. Allah, ju shpërblevë të hoqë, po e legjaj pyët Në shkruan një tëlishikuese nga shkupi dhe thëtë kështu, ho gjinderuar desha të dimë të e për rrëth tokave të uzurpuara dhe namazi që bëhet në këto vende. Përse thotë nuk prane ote namazi në vendet të rëmbyra dhe ku mund t'i gjej hadithet që të regojnë për namazin në vendet të rëmbyra? Thotë, kam gjegjuar kështu, por me mungojnë argumentet me asadhi un nuk ka ndonjë hadith të drejtë për drejtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar faljen e namazit në tokë të uzurpuar. ë nuk e di do thotë se ka dhe nuk mendoj se ka. Megjithatë është do thotë është thellim do thotë që bëhet në për librat e jurisprudencës islame në lidhje me atë se a lejo do thotë falja e namazit në tokën e uzurpuar apo nuk lejohet, apo apranohet namazi apo nuk pranohet dhe kjo ky debat do thot ekziston do thot në këto libra dhe dietata e medhhebit Hambeli do thot një medhheb një shkollë fetare juridike e njohur për mbandërimin do thot se aj namaz i cili të sin e fal do thot njeriu në ndonjë shtëpi apo në ndonjë vend që e ka uzurpuar do thot e ka marr pa të drejtë ja ka do më është hak i dikujt tjetër dhe ai e ka përvetsu pa të drejtë dhe falet në atë vend atëherë namazi i tij nuk bëhet kabull për faktin se e ka kryer do thot adhurimin në një vend do thot që s'ka të drejtë apo e ka të ndaluar të qëndrojë dhe të rri dhe çdo veprim që e bën atë jo vetëm namazin, po edhe xherimin, edhe sadakan, edhe fjalën e mirë, edhe leximin e Kuranit çfarë do veprimi që ai e bën në ato momente duke qendruar në një event ku ai nuk ka të drejtë dhe pa të drejtë me zullumin e dikujt tjetër qindran, kanë thonë se gjdo veprimi, gjdo i badet që ndron, kanë thënë se çdo veprim, çdo ibadet që e bën, aty do t'i refuzohet dhe nuk i pranohet. Kjo është do thot mendim i dietarëve Hambeli. Mirpo shumica e dietarëve të tjerë të me dhëbeve të tjera, sikurse tek Hanefite, tek Malikite, edhe Shafite në përgjithësi, po edhe një grup i konsideruar shumë i dietarëve Hambeli janë të mendimit se nëse një person, një musliman do thotë e rëmbën do thotë një shtëpi apo një tokë të dikujt pa të drejtë, do thotë e uzurpon atë dhe jeton në atë shtëpi dhe kryen namazin apo këto veprime që i seca, atëra ato janë të pranuara tek Allahu i Madhërisht. Me një fjalë nuk ka, nuk është nuk obligohet që ato t'i kompenzojë. Por ka mëkat do thotë për atë qendrim dhe për atë mënyrë që e ka kryer do thotë namazin në atë formë. Dhe kjo është do thotë e drejtë dhe ky qëndrim do thotë është më më i më i qendrueshëm se namazi i tij nuk nuk është i obliguajti kompenzoj ato namaze, por ka gjinah, ka mëkat për edhe për që, për qëndrimin që është do thotë duke qëndruar në advent pa të drejtë që e ka marrë dhe thot me zulum dhe thot e ka uzurpu po gjithashtu edhe pse e ka kry namazin atë vend pse e ka kry agjerimin atë vend dhe gjitha veprim e tjera tek Allah i madrishum ka gjithashtu mëkat krahaz kryrës e borqit Zotë e di mësmiri Po hoxë Allah ju shpërblev dhe e ledzaj pyedjen e radhës nashkruan një të le shikuas nga Zvitra i të le sigurisht në ndjekën e përmjet e internetit në përmjet e bëfajqësën zyrtare që thot Fillimish na përshëndetme, përshëndeteni Islame dhe thot të paraqasoj një pyetje sepse ne jetojmë në Zvicër dhe thot në xhamin ton e kemi një Kur'an me përmasa të mëdha i cili rrim gjithmonë i hapur. Kam dëgjuar prej disave në xhamin që Kur'ani nuk bën të rri i hapur. Çmendin thot keni ju jo dhe nëse keni ndonjë argument për këtë që un po e lançoj tashmë çfarë do? Uh, un mendoj do thot uh, fillimisht do thot kjo Kur'ani i hapur më bën përshtypjen se të bëj, dhe thot, një vrejtja apo një sëqarim nëse më lejot, se fatke si shumë për njerëzve, qasjen që e bëjnë dhe i Koranit është një qasje nuk thëm e pa drejt, dhe thot, është e drejt, dhe thot, një respekt, një shënë tërim, a një vlerësim i Kur'anit, po të gjitha janë shumë shumë sipërfasore nga ajo çka kërkohet me të vërtetë për besimtarët të ketë të thotë në raport me Kur'anin. Kur'ani nuk është do të thotë një libër i cili është për tu lënë do të thotë në xhami i hapur apo i mbyllur, pavarësisht si. Nuk është një libër i cili është për zbukurim do të thotë të shtëpive tona në rand portë xhamive tona, nuk është një libër që është do thotë që ne nuk kërnumë të, an fakt do thotë mos më hap kurrë e kështu me radhë. Kurani është do thotë një libër në cilën ekziston edhe në cilën qendron do thotë udhëzimi për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe i shpëtuar është ai i cili e hap at Kur'an e lexon, përfiton nga ai e mson atë dhe uamson të tjerëve. Dhe Kurani i cili rrin në xhami nuk do të duhet të rrinte as i hapur as i mbyllur po do duhej do thotë të shfletohen nga lexuesit të nga xhamati, të lexohat, shikohat, domthonë hoxha apo ata të cilin din tuam sonë fëmijëve dhe atyre që nuk dinë e kështu me radhë, ky është destinimi i qendrimit të Kur'anit do thotë në në xhami apo diku tjetër e jo diçka tjetër. E fatkeqësi shumë për njerëzve mendojnë se Kur'anin duhet me poseduar për bereshet, për me poseduar do thotë për zbukurim, për me pas do thotë në shtëpinë tona vetëm e thon se kam Kur'an e kështu me radh e këto nuk them se janë të refuzuara, po them do thot janë shumë shumë dytësore. Mos them do thot edhe edhe në rend të fundit nga ajo që ka kërkohet prej besimtarit të ketë në raport me Kur'anin e që është për qëllim do thot leximi dhe përfitimi dhe të punuarit sipas asaj që gjendet në kët at Kur'an. Pastaj do thot në në pyetjen konkrete them se nuk nuk ka do thot diçka se po rën Kur'ani i hapur apo i mbyllur. Do thot nuk ka diçka të të keq që po them. Edhe nëse rrin i hapur, po edhe nëse rrin i mbyllur, do thot por e domosdoshmja është kjo që mos tjet, do thot ajo, përditshmëria edhe e, debati në mesin e xhamatis duhet më qenë i hapur apo duhet më qenë i mbyllur, në vend që të jetë debati si të përfitojmë nga ai Kurani i cili gjendet në atë xhami. Zoti di më së miri. Atëherë një shikues tjetër nga Maqedonia, ojë ndëroruar, ju pyet kështu: Fidim ish nga përshëndet me përshëndet e një islamet dhe të regon që është nga Macedonia, thotë dhe shetë të bëjë këtë pyët jehojgjës për agjërimin pasi vua nga njëse mund, ja pasheru është me e semrës dhe nuk mundem të thotë te agjëroj për Ramazanin. A hyna me kata pëja do thot prej atyre grupeve që lirohen nga agjerimi i Ramazanit janë ata njerëz do thot që vuajn do thot nga smundjet e pashërueshme, do thot nga smundjet e rënda të pashërueshme, cilat shkaktojnë do thot mundim për pacientin do thot për të sëmurin që nëse agjeron do thot ti përqesot sëmundja ose edhe edhe edhe të ballafaqohet edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe edhe me me rrezikshmëri Në këto rëthana, ata njërë që kanë dhe thotë këtë gjendje dhe konstatën dhe thotë mjeku, në rënd të parë mjeku musliman i cili e ka parasysh vlerën edhe rëndësin e agjërimit të Ramazanit, në anën tjetër e ka parasysh edhe gjendje e një të smuri dhe pas vizitet që e bëndë të të të kjë pacientë, të të të musliman edhe ja konstaton të të të mjeku se ti je në atë gjendje, në atë rëthan që Ramazani do të bëj, do shkaktoj të ju mundim dhe me e drejt është që të mos agjerosh, atër e drejta është për këtë person mos me agjeru Ma dje, si thash edhe për qërsjen e, e, e, e gruas shtatë zënë nëse në këtë rrethon konstaton mjeku se ajxhirimi për të është rrezik, atëre bën mëkat nëse ai ajxiron do thot me me këtë vetdije. ë për faktin se Allahu e ka liru dhe nuk e ka ngarku Robin më shumë se ç'mundet me e përballu. Atë moment që jet është në pozitë besimtari që në pozitë do thotë një në një rrethon do thotë që nuk ka mundësi me përballu agjerimin, atëher ai lirohet nga ai aj agjerim dhe nuk ka më kat fare në në në këtë veprim. Kurse për sa i përket kompenzimit, themi nëse smundja është e, e shërueshme, a i kompenzonë dhe të thotë atëherë kur e te i kalon atë smundje, atë gjendje. Mirë po nëse smundja është e pasheruishme, si kurse në, në rastin konkret dhe të thotë, në, në pytin konkrete, atëhere kë person i këtilë nuk ka nevoj me i kompenzua të ditë, pra arsye se nuk ka mundësi, por e mjaftuishme është që për gjdo ditë që e ka ngrën dhe thot, të Ramazanit, të shpagujë apo tjep dhe thot, të thotë fidje, dhe ajo është vlera e një shujte dhe të ushqimë, për të varfër, për çdo ditë do thotë të lënd të agjerimit. Zoti i dhe mësmiri. Mir hoja Allah ju shpërbleftë. E lexojmë dhe pyetjen e fundit për pjesën e parë të këtij emisioni. Na shkruan një televizionist tjetër i cili pyet kështu: A ka mundësi të thotë që njeriu ti sho e anjëut? Anjujt janë krijesa të Allahut të Madhëshëm që i ka kriju, do thotë, nga drita për dallim nga krijesa njeriu. Njeriu është i krijuar prej tokës, prej dhëut. Ky është do thot dallimi i përbërjes fizike do thot të njeriu të dhe përbërjes së së angjëvëve në përgjysë. Kurse në lidhje me atë se a ka mundsi, themi se vërtetimet dhe e, faktet e cilat i posedoim ne, do thot muslimanët nga citatet e ndryshme dhe nga ngjarjet e ndryshme, edhe nga jeta e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, themi se është e mundur më i pa, mirë po jo gjithnjësh, edhe jo çdo herë por ka mundsi disa kri disa njerëz nga domthon nga njerëzit nga besimtarët në përgjithësi që ta kenë thotë këtë mundsi por uh, kjo ka qenë veçanti e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pejgamberit ton i cili dëshmon se e ka pa Gibrilin alaihi salam në ditë domon në, në herën e parë kur ja ka prur shpallin e ka pa në formën e tij se si është engjël Vetë tregon se ka qenë do thot shumë i i madh dhe e ka mbuluar tërë qiellin do thot me krahët e tij. Që mund të konkludojmë se engjëjt edhe kanë krah dhe mund të fluturojnë. Por ajo se a, ka mundësi çdo njerëj me i pa, kjo është fakti nuk ka mundësi çdo njerëj me i pa, vetëm ata njerëz që Allahu i zgjedh kanë mundësi të shohin dhe janë raste shumë shumë të rralla por un vetëm kisha me shtu në këtë elaborim se ndoshta nuk është e, e nevojshme për njirin që të merret me këtë se a ka mundësi ti shoh apo kurti shoh kështu për arsye se këto nuk janë do të thotë gjëra që kanë bën në, në në përfitimin e ndonjë dobije praktike konkrete do thotë për muslimanin e nevojshme është se të interesojmë do thotë për ato gjëra cilat përfitojmë dobiën kët botë edhe mbotën tjetër. Zoti i di më së miri. Miróz Allah ju shpërblet sigurisht para lajm rroba, po ndajmë për pak çaste rikthehemi në pjesën e dytë tek këtë emision. Fundëruar teleshikohets, vazhdon edhe me tek shoqërimën me ne rikthehemi pas pak. <të> As-salamu alaykum edhe një herë miqtë e nderuar, rikthehemi këtu për të vazhduar pjesën e dytë të misionit tuaj me nëna studios, siç e keni kuptuar është hoqja jonë e nderuar Alauddin Abbasi. Hoje po lezoi pyetjen e radës nga shkruajnë Televizionet tjetër dhe thot kështu: realisht është unë e ledzoj realisht është unë ledzoj, realisht, unë ledzoj i qëto dit gazetat e ditore dhe qka më është kriuar dhe në shprej thëtë ledzoj dhe horoskopin ditor a bëjshirë ka po jo që se unë e ledzoj horoskopin ditor por duke mos e besuar atër fatkesisht dhe thot është një, një dhe thot një gjë që vërtet dhe thot muslimonin e bënd mërzitet ajo që është e përhapur të është në përgjësi dhe thot të njer e qëka është edhe më keqë edhe të këtë disa musiman, për cilja e horoskopit qoftë edhe vetëm për e, si themin e koreshtje, dhe thotë me eshujt koreshtjen, se qëfar pas ka shkruajtur dhe thotë në këtë kët javë apo në këtë ditë, për filan dhe të të lojnë e, e horoskopit e kështu me ratë. Unë themë, kemi folë dhe të disa përgjigjet të mehershme, po adhe, edhe Hoxalar tjerë mendoj se kanë folë për dëmin e horoskopit në përgjësi, pra ndaj nuk do të ndalem në këtë pik, po themë edhe vetë ledzimi i atyre nga koreshtja, nuk themë se është kufër, apo është shirk, apo është daljen nga feja në asë një formë, për arsye se kështë, ja vat lazimi aty do thot njeriu i bën nga korresha të shoh ndoshta edhe edhe edhe ato them kushtimisht çmendurit dhe budallakit e njerëzve do thot e, që mund t'i shruajnë do thot vetëm sa për ta shitur revistën apo gazetën përgjithsi por e nevojshme është që të largohohet besimtari nga këto për arsye se mund të jenë momente ku një shejtani e çyt të thot me diçka si mund ndodh kjo mund ndodh për shembull nëse një person e din do thot kategorinë e tij. Po them kushtimisht është do thot njërin nga ato kategoritë e njohura të horoskopit, edhe ai përkureshti e lexon do thot një ngjarje se në këtë ditë do thot do, do të balloqaço me një gëzim apo me një hidhnim, për arsye se zakonisht parashikimet e horoskopit janë shumë përgjithshme. Mund, mund të ketë do thot secili mund ta komentojë në formën që ai dëshiron, për arsye se janë do thot shumë parashikime të përgjithshme që është e pamundur brenda mua jetë. Mos ballavoçohet mendon një rrethon që ceket në atë përgjithësim do thotë që bën në atë horoskop. Etash nëse përmendet për shembull se një person do thotë që e ka kët kategori, sepse po i përmen ato kategoritë të njohura për të mos bërë do thotë propagandë, do të ballavoçohet këtë javë me një gzim apo them kushtimisht me një hidrim. Edhe kjo mund t'i mbetet atij sikur rreshti e ka lexuar edhe jo shumë e ndikueshme. Mirë po gjatë javës nëse i ndodhati që është shumë normale brenda javës njëri të ballaçohet me një gzim, por edhe shumë normale është të ballaçohet me një hidrim do thot në një fatkesi apo diqka, që pastaj shëjtani të cytë se kjo ka qenë do thot ajë parashikimi që e ke lezu para një jave do thot në revistë, dhe kjo është do thot ajë dëftim do thot apo vërtetim e, e ati parashikimi që është bërë. Pra ndaj, mjafton vetëm kjo cytëje prej shëjtanit që nëse jem real dhe jem objektiv dhe i vlerësujmë gjërat nga aspekti, s'po thëm vetëm, vetëm fetar, po adhe aspekti logik është shumë normale në rrugë do thotë brenda javës të ket ndonjë gëzim apo të ket ndonjë fatkesi apo ndonjë hedhrim apo diçka edhe e, si thash ai përgjegjësimi do thotë mund të të ndërlidhet me atë që është para para par dhe nga aspekt të logikë kjo shumë normale me ndodhë, po cytja që mund të shkaktoj dhe të të qëjtani lënë bresa që njëri ju kohë pas kohëhet, pa dhe shta edhe pacilim dhe të mbërshtetet qoft edhe në formë indirekte në atë që shkruhet në për këto horoskope. Pra ndaj unë këshilaj ata musliman që jadojnë të mirën vetës edhe besimit të tyre që Të largohen do thot nga leximi i këtyre parashikimeve, thë yon do thot gjëra të kota, yon do thot paralajmime në të cilat nuk do duhej as tu kthejmë shpinën, as të lexojmë as çoftë edhe një shkronjë të tyre. Zoti e di më së miri. Mir hoxha Allahu ju shpërbleft të lexoj pyetjen e radhës, thot një televizikues tjetër. Kam dëgjuar që Harresa vi për shkak të mëkateve nga disa vëllezër, thotë kam dëgjuar këtë informat dhe dua të shtoj diçka un shpesh herë thot harroj shumë dhe shpesh herë humb gjërat e vlefshme personale siç është telefoni, kuleta apo gjëra të tjera thot si shpjegon këtë islami pasi po ndodh një fenomen do ja, të thajë është çëndruar fenomene vetë Po është është e vërtetë do thot kjo ky vlerësimi që bëhet do thon këtë pyetje se harresa është do thot nga si rezultat i veprave të kshija apo dha rezultat i çytjeve të shejtanit do thotë që ia ja bën njeriu që të prekupohet me disa gjëra jo shumë të nevojshme apo të rëndësishme për të dhe truri do thotë e ka do thotë atë strukturën që Allah e ka krijuar që koncentrimi i tij jet do thot në disa gjëra më të veçanta apo më si themi do thot jet në rend të parë, e disa gjëra ti jenë në rend të dytë. E tash shejtani ka mundësi do thot me çytjet e tij, ato gjëra që janë të parëndësishme ti vendos do thot në rend të parë, pastaj ato gjëra të rëndësishme të vijnë detyrimisht në rend të dytë. Dhe kjo të shkaktoi do thot që neve ato gjëra të rëndësishme që jem i kem që po përmenden mm. ndoshta ë gjërat e, e përditshmërisë të harrohen per faktin se preokupohet me disa gjëra të kota që shejtani e ka cyt. Ë daljen nga kjo e, nga ky problem, ë njeriu duhet të jetë shumë stabil me vetveten e tij dhe vazhdimisht do thotë mundohet do thotë ta organizoj jetën e tij dhe programin e, e përditshmërisë së tij. Mos ta ketë thotë jetën një rutinë do thot zgjohet mëngjes han mëngjesin del shkon vjen do thot e tëra ti do thot vetëm një rutinë por vazhdimisht do thot mundohet të planifikoj do thot edhe ti vëj përpara ato gjërat që janë prioritare për të dhe të mundohet edhe brenda ditës që të mundohet do thot i bëj vetes një planifikim që kështu mos humb kohë do thot në gjërat kota pa vediën e tij se problemi më i madh për njerin njeriu është kjo që shumë kohë humb ka e kuptu, do thotë që është duke humbur në ko, që është duke humbur ko. Ato momente që njerin do shta i humbë me qëllim, do thotë, duke i kuptu se humbë ko njën shumë pak ta. Edhe madhja dhe shumica, do thotën, shumica këty në rrëthanavën që mund të humbë ko njën shumë pak. Shumica ko se humbur është ajo kur ne nuk i kuptujmë se jemi duke humbur ko. Pra ndaj planifikimi jetës ndikon në këtë. Ë gjithashtu në këtë planifikim njeriu pastaj do thotë e dinë do thotë se çfarë është e rëndësishme për të dhe çfarë është më pak Por, e rëndësishme. Por si fshash edhe pak më herët, veprat tek sjia e harron do thotë, edhe mëkatet e harrojnë, e bëjnë do thotë që njeriu të harroj. Prandaj e nevojshme për besimtarin është vazhdimisht ta kujtoj Allahun e Madhërisëm të jetë do thotë vazhdimisht të, të bëj istigfar, do thotë të pendohet tek Allahu i Madhërisëm të kërkoj falje për mëkatet e tij dhe kjo do thotë e shkakton do thotë që njeriu ti rifrasko do thotë mendja edhe të jetë do thotë të kthehet do thotë edhe të mos jetë nga ata njerëz që ndoshta për pak kohë do thotë harron shumë gjëra. Tregohet për një nga dietarët e njohur se kur për jetën e tij kur flasin e, është fjala për Sheikhul Islam Ibn Taymija, kur flasin nxënësit e tij thonë kur është ballafaquar me një vështërsi në çështjet e, e që s'ka pas mundësi të kuptoj qështje të, të fes të të të kur ka ledzu, të rego, të të të të në ato momente kur e ka pa vetën se është balovacume e vështë tërsi të këtila, qëfar ka bërë, të të të është largu nga leximi, por është kthyë do thotë në në përkushtimin dhe në ushtrimin ndaj Allahut Madhreshëm me një fjalë do thotë kafal namaz, nafile, pastaj është rifresku dhe prapë ju ka kthyë do thotë librave dhe e ka gjetë veten shumë më të përgatitur dhe më të aft në thotë ti ti kuptoj çështjet. Kjo ka qenë do thotë gjatë kohës kur ka kërkuar dituri do thotë ky dietar. Zoti di më së miri. Mirë, hoje na shkruan një tjetër, shikoj s'të tjerë dhe thotë kështu: Për femijet të cilat tashmë kanë arritur moshën e adoleshencës, a uh, si duhet të sillem me, me ta, a është turp që tu flasim për edukatën seksuale si në porositë islam? Është një pyetje e, e mëvend, do thotë kë kjo, kjo pyetje e këtij pyetës për faktin se në çështjen e edukatës seksuale në përgjithësi kemi dy extreme. Ë ekstremi i parë po e përmend do thotë atë që e, e mendojnë disa njerëz se ka të bëjë do thotë me islamin në përgjithësi. Së sikurse edukata seksuale është një çështje tabu, do thot një çështje që absolutisht do thot nuk duhet të flitet rreth rreth rreth saj dhe absolutisht do thot nuk është do të thon turp që që një do të thon njeriu të sharoj do thot në lidhje në lidhje me raportet do thot që ndodhin në mes të burrit edhe gruas në përgjithësi. Ekstremi tjetër është ajo me cilën ballahvaçohemi ne do thot në kohë bashkuhore posaçërisht. Uh, kuptimi se edukata seksuale është një nga uh, fenomenet apo nëgjarjet apo gjirat me cilat balav balavacohë gjdo njëri i moshës madhore, pavarësisht dhe thëtë është mashkull apo femër, dhe një huri që duhet me i pasë për këtë duhet të jenë shumë qarta dhe shumë letë dhe thëtë të... të ti lexojnë apo ti shpjegojnë apo të flasin rreth tyre madje edhe edhe edhe ata njerëz që janë do thot në fillim apo ende nuk kanë nuk janë futur në moshën e pikuris, do thot moshën madhore, kështu që insistojnë do thot që uh, të futit lëndën e edukatës seksuale edhe në shkollat uh, fillore, kështu që me një fjalë ata pretendojnë se që ata paraprgatiten me një fjalë që të ballavaçohen me një jetë do thot seksuale sa më të sigurt sipas tyre. Pra këtu i kemi do thot dy теми uh, extreme që të dyja nuk janë të drejta. Ësht as ekstrem i par do thot që të refuzohet dhe të konsiderohet tabu kjo është e pa drejtë, po ndonjë tjetër edhe liberalizimi do thotë këto për masa ka rrezike shumë rrezike shumë të drejtë për drejta edhe për shoqërinë në anë të parë për individin do thotë qoftë mashkull apo femër, po pasaj edhe për shoqërinë do thotë për në përgjithësi do thotë edhe për familjen. Vështrimi i islam ndaj edukatës seksuale nuk është as e para as e dyta, do thotë nuk është thotë nuk e trajtojnë si temë tabu në asnjë formë por e trajton do thot si një do thot një fenomen i cili ndodh do thot edhe do të ndodh më bashum në fam në moshën e pjekuris mirë po të folurit rreth rreth këtyre ndodhive duhet ta cekë do thot si informacion edhe atë se dietart e parë do thot në historin njerëzore që kanë shkruar libra në lidhje me edukatën seksuale janë dietart islam rëgo do thot Imam Suyutiu është nga dietarët e njohur do thot islam i cili e ka një libër të hershëm që sheku sheku i para se Evropa do thot të flet për edukatën seksuale që ka shkruar libër në lidhje me këtë fushë e pastaj ka libra të ndryshme të tjera por të gjitha këto libra nuk u dedikohen njerëzve që do thot janë në moshën para pjekurisë do thot para moshës madhore për arsyesë se një nxitje e e është të thotë në këtë moshë është shumë e rrezikshme për për për stabilitetin e, e fëmijës. Në anën tjetër, këto libra janë të, dediku, të dedikuara për ata njerëz që në, në thotë në prag të martesës. Në një fjalë për shembull, nëse një mashkull apo një femër është fejuar, është e nevojshme që të lexojnë ndonjë libër për edukatën seksuale, për arsye se ka nevojë të thotë njihet për kët jetë, do thotë bashortore, për kët jetë do thotë që për të ndoshta deri në ato momente ka qenë diçka e panjohur, tash do të ballafaqohet me kët. Është e nevojshme. Dhe për kët ka libra i sam të shkruara, mjaft. Madje edhe në gjuhën shqipe kemi të përkthyera disa. Po them tre apo katër që uni i di të thotë përkthyera në gjuhën shqipe. Kto ja vlen të lexohen. Për ata djem, edhe për ato vajza që janë do thotë në prag të martesës informon atë që ënd parashysh por as e si do thotë që këto t'lexohen nga ata janë apo ato vajzat që janë para pjekurisë, para moshës së madhore, apo edhe nuk janë në në prag të martesës. Do thotë, e shikojnë martesat që do të ndodhë pas 2 vjet apo 3 apo 4, atë nuk është nevojshme do thotë t'anxisin, efsin e e, e e këtyre njerëzve të anxisin efsin e këtyre njerëzve duke ju dhënë informata të kësaj lloji, të këtij lloji që nuk nuk janë vetëm informacione që mbështesin në kujtesë, mirëpo janë informacione që direkt e godasin do të të epshin seksual të gjdo personi cili ka arritur moshën i pjekurisë. Pra ndaj duhet kje, kje të kjetë kujdes. Edhe kjo është do të të të ajë vështrimi islam në lidhje me edukatën seksuale. Gjësëse, se, duhet edukot njëri ju edhe me këtë edukatë, por në kohën e caktuar, në kohën kur ajo bëhet e nevojshme. E problemi, ndoshta uzgjerova pak më shumë në këtë, po është e nevojshme të, të, të vlerësojmë këtë, Problemi e, i i kohës e, i bota zbashkore, posaçisht ajo bota moderne që pretendon do të thotë se ka arrit kulmin e përparimit dhe zhvillimit edhe të kulturës, se edhe fëmi duhet të njihen me këto sene, kjo do thotë një veprim i gabuar, që detyrimisht nevojë po i shohim do të thotë pasojat e kësaj për hapjen e, e jetës së shfrenuar tek ato tre dhe të reja që ndoshta nuk e kanë në në agjendat e tyre martese në asnjë formë, por e tërë do thotë jeta e tyre në nën kupton do thotë shfrenim seksual, do thotë e më i miri nga ata është që kufizohet me një partner dhe bashkjeton me atë, s'po them se kjo është e lejuar, mirë, por kjo është do thotë kë mund vlerësohet në shoqërinë e tyre se është do thotë më më i miri nga nga nga persona të tillë dhe gjithë ato kanë shkaktuar, kanë shkaktuar do thotë që të vidë, dhe thët, si rezultat i këtyre informacioneve jo në kohën e duhor dhe jo me forma dhe mënyra, dhe thët, të silat e ruajnë, dhe thët, personalitetin e njëriut në, at, në atë mosh kur aj i mërë këto informacione. Zote edhe mësë mirë. Mirë hoxë, Allah ju shëpërblif të shpye e tja radhës nga jetër shikohës tjetër. Thot, uh, Libëri Allahot, pra kur anë i madhëruar, fletë për fenomenet të ndryshme të natyres, për uh, Një fenomen ndodhe paradisa ditësh si që ishte eklipsi. Dua të di, thotë në qovë, se Allah i madhëruar ka fallur dhe për eklipsi. Eh, Allah i madhëreshëm, kur u drejtohet njerëzve në përgjësi dhe i thyrë ata në thyrën, në besimin në, në Zotë, u atërhek vrejtjen se si Zotë i ka kryuar njerëzve, dhe në një një nga këto ajete thot Allahu xhe dheu ala inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ihtilafil leili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah i madhreshum thot në Kur'an përkthimi vërtet në krijimin e qijevë dhe tokës, në ndryrimin e natës dhe ditës ka leili wan nahari, do thot ka argumente në thot ekzistimit të Zotit për ata që se logjikojnë pastaj kemi ajete tjera që Allahu i Madhël shumë tregon se këto trupa qelojr janë krijesa të Zotit i Madhël shumë dhe secili e ka destinimin e tij, do thotë noton do thotë në kët hapësirë dhe kjo këto janë do thotë nga nga krijimi i të plotfuqishmit Allah. Ë por direkt do thotë për eklipsin, ndodhin eklipsit nuk flitet Kurani, ajo flitet në hadithet e shumta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe një nga këto hadithe është kur E, e, ka ndodh pejgamberi tonë Muhamedi sallallahu a.s.m. ka pas një, një fmi e ka pas emrin Ibrahim. Dhe i ka vdek të thot moshën e re, kër i ka pas gjasht muaj, i ka vdek djali Muhamedi sallallahu a.s.m. Edhe atë ditë që i ka vdek djali, ka ndodh eklipsi, dhe thot zënja e djelit. Dhe disa njerëz kanë suposu, kanë thanë, nga mërzia që i ka pejgamberi sallallahu a.s.m. me i dashur i zotit, Nëse an gamërzia që ka është është mbyll apo është është terru edhe edhe edhe edhe dita. Do thotë se ka ndodë eklipsi. Do thotë kanë bërë një lloj lidhje si rezultat i mërzisë së pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam. Kur i dërguar i Allahut sallallahu alejhi dhe selam e dëgjoi kët çfar po thuhet në mesin e shokëve të tij, hypi në hutbë dhe i këshilloi ata. Dhe ndër të tjerat ata vërtet pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam e tha edhe kët Thotë, vërtet djeli dhe hëna jënë kriesa prej kriesave të Allahut. Do thotë, si gjdo kries tjetër, si kurse toka, si kurse... Jënë prej kriesave të Allahut të madrishëm. Ato nuk bë, nuk, me ta nuk ndodh eklipsi, do thotë, nuk zihen si rezultat i vdekje së ndo një personi, apo si rezultat i mërzisë së ndo një personi. Por ato ndodhin, do thotë, jënë kriesa që ndodhin, do thotë, fenomeni që Allah u Gjellu Ala i ka, i ka caktu. Por nga këto çfarë përciella nga citatet e, e fjalëve të Allahut të Madhërisht dhe fjalë pejgamber sa selam kuptojmë se këto fenomene nga vështrimi i Islam janë fenomene natyrale që Allahu ka bën ligj të ndodhin edhe ato ndodhin nuk kanë lidhje me ndonjë ndonjë ngjarje apo nuk kanë lidhje që ato të ndikojnë në realizimin e ndonjë ndodhie në botë në përgjithësi ato do të thotë lëvizin edhe në momente të saktura ndodh do të thotë që hëna në that ja zej hijen diellit dhe toka do thot të të, të errësohet mos ket do thot han fare apo ndo do thot që do thot ja ditën do thot që tokat arrsot dhe mosket do thot rrezet e diellit fare, po ndodh edhe kundërta që do thot e, toka do thot ja zin do thot hien do thot hënas edhe mosket do thot shëndritje hëna gjat natës fare. Kto do thot janë fenomene të të Allahut të madhëreshëm dhe ndodhen e për muslimanin që shtuvë vëstrohan e veçantë tek muslimani është se Allahu xhalla uala pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto rrethana dhe në këtë situatë ka ka preferu apo i ka thirrur njerëzve që kur ndodh thot eklipsi i hënës apo i diellit në ato momente që njerëzit të prezantojnë në xhami dhe ta falin namazin e eklipsit Çek është një namaz i veçantë që është e nevojshme edhe për xhoxhallar, do thotë e e e xhamive kur të kuptojnë do thotë se do të ndodh apo është duke ndodhur eklipsi që ti para prit do thotë me faljen e këtij namazi. Zoti e di më së miri. Mirë, dhe jaun, namaz, do të pyes ja unë, ky namaz dallon diçka nga namazet po, e tjera? Ka ndonjë sure të veçantë? Nuk ka ndonjë sure të veçantë? e m'ura e faljes në medhhebin Hanefi falen sikurse dy rekatat që falen do thot në vullnetare përveç se këto falen me xhermat. Ky është dallimi. Kurse në disa medhhebe tjera kanë një lloj dallimi, dallimi është se falet namazi, do thot mirë po nuk në, në vend që të bëhet një ruku, do thot një për ulje, bëhen dy ruku dhe leximi i Kuranit ndodë do thot pas çdo rukuje. Do thot është një një form tjetër që ka vërtetim nga praktika Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe mund të bazohemi për arsye se janë hadithe shumë të drejtpërdrejta, Zoti i mëshmirë. Ai lexoi pyetjen e radhës, xhogjin e nderuar vjen nga një televizionist tjetër i cili thot kështu, ndërhu, e, i thotë kështu, ai i thotë kështu, a lejohen ndërhyrje të kirurgjikale në ndonjë pjesë të trupit në të cilat të ne mund kemi defekte. Kjo ndërhyrje do thot në terminologjinë e mjekësisë quhet operacione plastike apo kirurgjia plastike çë bëhen do thot ndërhyrje caktuara në trup apo në fytyrë apo në ndonjë vend tjetër në të trupit që për të bërë përmirësimin e ndonjë organi që në fakt do thot ka ka devjuar. E, e, ndërhyrja e, do thot e, plastike mund të jetë do thot me 2 decimime apo me 2 qëllime. Qëllimi i parë është që të bëhet do thot zbukurim. Do thot kur një e, mashkull apo edhe një femër që tek femrat është më e përhapur dëshiron të zbukurohet edhe më shumë se ç'është dhe thot, ajo nuk ka kur farë defekti, nuk ka kur farë deformimi, dhe thot, qofë, dhe thot, diska, por deshirën, dhe thot, duket edhe me i bukur, ti, ti zbukuroj, dhe thot, facet, apo buzit, apo syt, apo dukje në hundës, e, e kështu me radh, apo dhe ndonjë pjesë trupit, edhe i nështrot e, e, operacionit plastik. Kjo form e ndërhyrjes është endaluan nga vështërimi islam. Dhe thot, gjithdo form e plastik, operacioneve plastike që nënkupton do thotë zbukurim do thotë jo do thotë përmirësim do thotë të ndonjë deformimi është i ndaluar ndërsa ndërhyrje plastike të cilat nënkupton do thotë përmirësimin ndonjë deformimi i cili ka ka qenë si rezultat i qoftë i lindjes eh uh, mund ta përmendem si shemb ka disa njerëz që mund të lindin me gishtat e lidhur, do thotë të bashkuar, dhe ato me ndërhyre plastike mund të të ndahen, ose themi kushtimisht mund të lindë do thotë një fëmijë me gjashtë gishta dhe të bëhet ndërhyre plastike që ajo të menjanohet. Kjo formë e ndërhyres nuk ka të keqe dhe është e lejuar dhe nuk është të thotë nuk ka ndonjë pengesë. Gjithashtu edhe ndërhyrja e cila mund të ndodh si rezultat i ndonjë fatkesie me cilën është ballafaçu do thotë njeriu sikurse në ndonjë ndeshje ka humbur dorën apo e ka vrar do thotë fytyrën dhe është shëmtu do thotë në një formë dhe bën ndërhyrje në plastike për ta përmirësuar do thotë atë shëmti, edhe në këtë rast do thotë nuk ka asgjë të keqe. Ësht do thotë Akademia fikut Islam ka mbajë do thot në një kongres, do thot prej kongreseve të rregullta që i mbajnë, më duket në vitin 1988 në Malezi është mbajë do thot ky kongres, nuk nuk më kujtohet drejt do thot cili numër do môn cili kongres ka qenë, por është bërë do thot vërtetim dhe është bërë do thot është nxjerr një vendim që i ndan kupton do thot llojet e ndaluara dhe llojet e lejuara. Zoti i di më së miri. Mirë hoqë, Allah ju shpërblevë të pyetja radhës, lidhet me njërën nga pyetje të cilën e ledhuam e herët, është tashma është bërë shprehi që nëtët e mëdha, tashu quajtur atë, nëtët e mëdha, të festohen me një embelcire cilë atashma njetën, e gjithë Kosovën dhe dhe ande nga kam barë shqiptarë. Fjala është për embelcire në e quajtur halve. A është të lejuar kja, apo jo? Hë? Hë? Oste vërtet do thot qitja e hallve madje edhe shumë shumë prej shumë prej muslimanëve mendojnë se nata e madhe veçantia kësaj nate kur i thuash se është nata e madhe e din se këto veprimi çfarë du ndërlidhet me atë natë është do thot me thot ndrohet negative në kësaj. Gatot hallve dhe hajn hallve gjithë dhe kjo do thot ai veprimi po e them kushtimisht do thot rituali që do duhet ta veprojë një musliman karrshi do thot asaj nate nëse nëse shikojmë do thotë historikisht do thotë pse ka mbet do thotë gatimi i hallves, unë mendoj se kjo nuk ka të bëjë do thotë veprë, nuk ka qenë kjo e njohur në kohën e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. As as për netë të mëlla apo ndonjë net tjetër do thotë të të gatuajmë hallve, mirë po kjo ka mbet në vedim do thotë në të kaluarën. Njerëzit janë ballafaquar me vështirësi, me skamje të mëdha, do thotë nuk kanë pas mundësi do thotë vazhdimisht kën amb elsira ushqime të mira, ushqime do thotë që do thotë të, të shishme për për familjet e tyre çdo ditë. Madje ndoshta edhe edhe kjo ka ka qenë do thotë një një pamundësi që ta realizojnë. Mir po jo mundun disa ditë veçanta që ata i kanë konsideruar si më të veçanta që ta dallojnë edhe në ushqim. Edhe sikurse ne tash që kemi do të thonë në ndonjë festë apo në ndonjë dasëm apo diçka tjetër, do thotë kemi bëjmë do thotë përgatisim ëmbëlsira të lloje të ndryshme për me me ngrën atë, çoft edhe për për festa të ndryshme ekstumerat. e kështu me radhë. Edhe në të kaluarën do thotë ëmbëlsira më emundshme që ata kanë mundur ta servojnë e, për familjarët ka qenë do thotë kjo që është bërë do thotë hallve ja me embel, do thotë lloj ëmbëlsira që është bërë me sheqer. Dhe kjo ka qenë shumë me qmuar për atë kohë, edhe për kohë në tonë dhe thotë nuk ka ndonjë vlerë për arsye se kemi lojë të ndryshme të mbelësirave. Mirë po për atë kohë ka qenë një mbelësirë e veçantë që njerëzit kanë hangër në dhështa në vitë, dy, tri herë, jo ma shumë. E prandaj dhe thotë kjo kanë betë prej asaj tradite dhe kjo nuk ka të bëj me fenë. Nuk është një praktikë që ndërlidhet me fe dhe nuk është një praktikë që ndërlidhet do thot me praktikën që do duaj besimtarit e ta lidh do thot me me me me besimin dhe me islamin në përgjithësi. Zoti i dhe mosmir. Mir, Hoxha, lexoj dhe pyetjen e fundit për këtë emision. Thot një televizionist, kur përballemi me vështirësi, sprova, qofshin këto të fatkeqësiva të mëdha, kam dëgjuar që është të preferueshme pasi ta kalojmë ato të, të, të bëm diçka për hir të Zotit, të na shënojmë falënderimi për shembul, mund të nëndodhë të bëjmë do një aksident dhe të shpetojmë. Në shëjmë falim në derimin dhe i Zoti, jemi të obliguar të bëjmë diqka për po jo. Nga e, praktika dhe nga citatët cilat i posudojmë në lidhje me këtë veprim, është ajo që ka vërtetohet nga përgjambirë, nga fjalët e Allahet të madhërishëm, ku thotë Allahu Gjellu Ala, «Wa bashkëri sabirina ledhina idha asabet, hum musibetun kalu, inna lillahi wa inna i lehi ragiun» tregon po thot peqame sam përgëzoj ata durimtarë. Është fjalë për ata njerëz që ballafaqohen do thot me e bëjnë me sabër, thot kur ata durimtar të cilët kur goditen me ndonjë fatkeçi thon ne jemi të Allahut dhe tek ai kthehemi. Do thot këtu është ai veprimi i tyre. Do thot që ne jemi të Allahut dhe tek ai kthehemi. Këto do thot e thojnë vazhdimisht. Dhe prandaj e preferuar është për një njerëz i cili ballafaqohet me një fatkeçi me një ndeshje komunikacion apo diçka e tillë që ta thotë që dua vazhdimisht dhe të ta ta do të thotë ta stopoj veten që mos të bëj ndonjë veprim që do ta hidhroj Allahun e madhreshum qoftë ai do thot me thon se un kam qen i aft i shkath dhe kam arrit do thot te frenoj edhe kam stopu do thot komunikacioni mos mendoj do thot ndeshje me ajme madhe qoftë edhe ndonje veprim tjetër do thot akuzoj tjetrin me thon se ai kështu e ka bërë kështu me qëllim apo pa qëllim e kështu me radh e mjaftushmi është me me vao sabër dhe me thon ne jemi te Allahut dhe tek ai kthehemi kurse ajo se prefero do thot me bë ndonjë veprim tjetër, nuk ka do thot vërtetuar e mjaftueshme është njeriu do thot ti mbështetet zotit, ta besoj, ta falenderoj atë për për atë shpëtim do thot që i ka dhënë. Zot e di mëshiroj Allahu ju shpërbleft, ne arritëm çton në fund të këtij emisioni, e ju për këtë emisioni si. falenderoj për kontributin tuaj dhe an këtij emisioni në vazhdimsi. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të ndërruar të lë shikuesi që edhe kuptohat me kaçë, po e përmbyllim këtë takim pasi këto ishin gjitha pyetjet që ne i pranuam për këtë javë. Pëlem takim për javën që të djenë, dhe re atëherë, ju dëshiroj shëndet në bitë gjithë harmoninë e familje, pacja qof me ju. Bashkë miru të kofshim, sëra muhalikum.